Ya ayuhal nasu attaqo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqo allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqo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 Wa syar'al umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayol ikhwah. Barakallafikum. Melanjutkan kajian kita dari kitab Lumatul Itiqad. Libni Qudamah Rahimahullahu ta'ala Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan Ucapan muallif Zikru Ba'di ayatul sifat Pemaparan penyebutan Sebagian ayat-ayat yang Menjelaskan Menerangkan tentang sifat-sifat Allah Di antara yang sudah kita bacakan ialah Sifatul waj Sifat wajah bagi Allah Sabitun lillah Sifat wajah itu Tetap dan ditetapkan bagi Allah Yang mana sifat tersebut Ialah sebuah sifat yang sesuai Bagi Allah Demikian pula Sifatul Yad Sifat tangan atau Yadan Dua tangan Itu pun juga sifat yang sabitul lillah. Sifat yang tetap bagi Allah dan bukanlah kemudian ditakwil dengan nikmat atau kudrah. Tangan bermakna kepada pemberi nikmat tangan bermakna kepada kekuatan yang berikutnya qala al muallif rahimahullah sifatu salisah nafs yang berikutnya ialah jiwa qala An-nafsu thabitatun lillah Sifat nafs sebuah sifat yang ditetapkan bagi Allah Taala bil kitab wa sunnah wa ijma'i salaf dan ketetapan tersebut dibangun di atas kitabullah Sunnah Rasul dan juga ijma kesepakatan ulama salaf. Hal itu sebagaimana yang dikatakan muallif waqadu taala ikbaran an Isa alaihi salam annahu qal. Demikian pula di antara dalil yang menyatakan bahwa Allah itu disifati dengan sifat nafs. Yaitu jiwa berita Allah subhanahu wa ta'ala yang beritakan tentang Isa alaihi salam tatkala berkata ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik engkau mengetahui apa yang ada pada jiwaku pada diriku wala a'lamu ma fi nafsik dan aku adalah hamba yang tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu Nah Dan Sifat ini sifat hakiki ya Nafs, jiwa Sifat yang hakiki bagi Allah Sebagian dari kalangan ahlul bidah, sebagian dari kalangan al bidah mereka menyatakan bahawa nafs di sini bukan hakikat. Nafs di sini bukan sifat yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahawa nafs di sini adalah al amru sehingga mereka mengatakan ta'lamu ma fi nafsi engkau zat yang mengetahui apa yang ada pada diriku wala'a'lamu ma fi nafsi ay eh, fi amrik adapun aku tidak mengetahui apa yang ada pada urusanmu begitu sementara sesungguhnya dengan mudah halil amr halil amr apakah Seorang ketika mengatakan bahwa an-nafs di situ al-amr maka kita pun menanyakan apakah perkara itu punya nafs? Apakah perkara itu punya nafs? Nah Dan kaidah yang pernah diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin Bahawa Nafs Jika dipalingkan kepada makna al-amru Perkara Allah Itu mukhalif Menyelisihi daripada abang Zahirun nusus Zahir Nas Dan salafus soleh tidak ada satupun yang menafsirkan yang demikian ini Maka dalam syarahnya Beliau mengatakan Sifat yang berikutnya ialah sifatun nafs dan naskah ثابتة بالكتاب والسنه واجماع السلف قال الله تعالى كتب ربكم على نفسيه الرحمه في dalam surat al-an'am pada ayat yang ke-54 Allah Subhanahu wa taala berfirman kata rabbukum ala nafsihi ar-rahmah رب kalian telah menetapkan atas nafsihi dirinya, kan tidak mungkin dikatakan Allah abah amrihi. Rob kalian, pencipta kalian, yang mengatur urusan kalian, yang menjamin risi kalian, itu menetapkan atas dirinya ar-rahmah. Ia dat yang memiliki sifat apa? Luas rahmatnya. Rob kalian yang maha pencipta, yang maha pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, menetapkan. Menetapkan atas dirinya bahwa dia yang maha luas rahmatnya. Maha luas rahmatnya. Wa qala an isa innahu qal ta'lamu ma fi nafsi wala'alamu ma fi nafsi. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memberitakan tentang apa yang dikatakan Nabi Isa alaihi salam. Ta'lamu ma fi nafsi. Mkauzat yang mengetahui apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik. Adapun aku hamba yang tidak mengetahui apa yang ada pada jiwamu atau dirimu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadis Juwayriya radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Zikr wa Du'a babu at awalun nahar wa indan naum bab yang mengajarkan zikir saat seorang ketika mengawali siangnya itu di pagi hari dan juga saat ketika mau tidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhana, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga wa bihamdihi. Dan juga Zat yang Maha Terpuji suci dan terpuji Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari berbagai macam sifat-sifat yang ada padanya Abah an-naqsu wal aib. maka Allah Azza azawajal dalam banyak ayatnya menyebutkan dengan subhanah Maha suci Allah. Maha suci Allah. Disucikan an sahibah. Disucikan bahwa Allah Azza wa Jal itu dari perihal punya teman. Naam. Dari hal beristri. Disucikan dari beranak. Dan disucikan dari sekian banyak sifat-sifat yang aib. Jangan sekali-kali menisbahkan menyifati sebuah sifat yang di situ mengandung unsur kekurangan dan cacat itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Allah itu Subhana datab yang maha suci. Juga wabiy hamdi dan dat yang terpuji, dat yang terpuji. Bahkan dalam Suratul al fatihah Allah Azza Wajalla berfirman, Alhamdulillah, Rabbil Alamin segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang di situ menunjukkan kepada al istighraqia, seluruh pujian itu hanya bagi Allah semata, seluruh pujian itu hanya milik Allah, Rabb, Rabbul Alamin. Rab Zat yang menciptakan alam semesta Di samping menciptakan makhluk yang ada Juga menjamin sekaligus rezekinya. Nah Yang mana Subhana Kemudian Wabi Hamdi Itu dikatakan Adada khalqihi Maha suci Allah, maha terpuji Allah Subhanahu wa taala sejumlah adad khalqihi. Sejumlah adat yaitu apa? bilangan makhluknya. Subhanallah. Tentunya makhluk Allah itu kan banyak. Kita saja suruh ngitung manusia. Manusia saja itu kan banyak yang luput. Iya. Yeah. Coba tak ada kajian begini kita suruh menghitung, mau bagi senek, mau bagi nasi bungkus, nantilah ada protesan. Afwan saya tadi belum dicatatkan begitu, buatkan begitu ya. Ada dah itu masih manusia dan itu masih ada wujudnya. Lah kalau suruh menghitung jin bisa enggak? Lebih repot lagi. Nah, belum lagi makhluk-makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain semut mungkin katakan kita anggap itu ya dipukul rata jalan menggesa genggam gini kira-kira demikian jumlahnya. Nah, ya kalau semut angkeran kan beda dengan semut yang masih kecil-kecil tu ya yang dikatakan apa luroh. Nah, anak semut itu kan lebih kecil lagi. Barakallah fi kum sehingga Rasulullah SAW dan ini bukan hasr, bukan kemudian membatasi tetapi menunjukkan bahawa mahasucinya Allah dan terpujinya Allah itu luar biasa adada qalqihi sejumlah makhluknya wa rida nafsihi demikian pula rida nafsihi demikian pula rida nafsihi keridaan dirinya keridaan dirinya itu wazinata arsyihi wa midada kalimatih. Sejumlah timbangan arsy, na'am, dan juga sejumlah midada kalimatih. Tinta yang dipakai untuk menulis kalamnya. Tinta yang dipakai menulis kalamnya. Maka keriduan Allah Subhanahu SWT sangat luas. Sangat apa? Luas. Beda dengan keredoan manusia Antum bisa ridho enggak kepada semua ini? Hah? Bisa enggak? Hah? Kadang milih-milih kan ya Adapun pun sama sebulan ini Ya beginilah Misalnya Antum punya makanan Bisa? Apalagi ada yang bermasalah dengan Antum kan gitu ya. Yang ini separuh ajalah kan gitu ya. Kan begitu Itu obiat manusia kan begitu ya kepada pihak yang bermasalah kadang kita berat memberi sesuatu. Pihak yang bermasalah itu kita berat memberi sesuatu. Allah Subhanahu wa taala setiap hari makhluknya bikin masalah. Ya tidak? Bikin masalah. Tapi pernahkah kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggalkan makhluknya? Na'am. Fabarakallahu fikum. Fa ayyuhal ikhwa barakallahu fikum mempelajari tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah sesungguhnya para ulama, para ulama di antara maziyah, para ulama di antara maziyah, di antara ciri yang dimana para ulama itu dibedakan, para ulama itu dibedakan tentang kekokohnya, tentang pijakannya, tentang penapakannya dalam hal Islam, pembelaannya kepada sunnah dan gigihnya membela sunnah demikian pula asabat as ala sunnah teguhnya, kokohnya di atas sunnah termasuk bab ini sejauh manakah keperduliannya dalam hal apa? dirosah mempelajari asma'u sifat asma'u sifat karena banyak orang-orang yang dalam kondisi kapasitas keilmuannya mungkin dalam hal bahasa itu masyaallah mungkin laallahu sibawai di zaman ini kan begitu ya sudah sibawai-nya sudah apa sibawai-nya imam sibawai yang dikatakan imam dalam mahal lughah thayyib tetapi kalau seorang ihtimam dalam hal mempelajari alkitab wasunnah kemudian terkhusus bab topik yang diangkat para ulama dalam hal membahas sifat-sifat Allah tidak pernah dan bahkan sama sekali mereka tidak pernah menyinggung yang mempelajarinya itu Wal kita tidak tahu tentang nasibnya kita tidak tahu tentang apa? nasibnya fikum. Nah, kemudian hadis ruahu muslim wa ajma'us salaf ala thubutihha ala alwajhi la'iq dan berkata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah para ulama sepakat dalam hal menetapkan bahwa nafs itu merupakan sifat yang sabitun lillah dalam bentuk yang la'iq bih dalam bentuk yang sesuai bagi Allah tidak perlu seorang kemudian ada kekhawatiran Nah, kalau kemudian kita katakan Allah itu punya jiwa Allah itu punya nafs Sementara sesuatu yang ada Dari makhluknya juga punya apa? Jiwa Punya apa? Jiwa Kalau begitu berarti Allah serupa dengan makhluknya Tidak demikian Tidak demikian Dan Allah SWT menyifati Dan memberikan sebuah kaidah yang murih Membuat kaidah yang dalam kondisi lega Ialah Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala laisa ka mithlihi shay'un wa huwa sami al-basir Dia itu tidak serupa dengan apapun dan dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat Fayajibu isbathuha lillah min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqifin wala tanfeel Kembali ditekankan wajib dalam hal sifat ini seorang untuk menetapkannya bagi Allah tanpa harus disertai unsur tahrif, unsur tahrif memalingkan makna dari lafadz yang bahirnya, lafadz yang sesungguhnya. Demikian pula walatakwil tanpa seorang Memasukkan ta'til penolakan. Dan tanpa harus dengan menanyakan bagaimananya. Dan tanpa harus seorang menyerupakannya. Barakallahu fikum. Sehingga dalam hal ini. Para ulama sangat menekankan dan mengingatkan. Dan perihal memalingkan, memalingkan atau penolakan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah itu manhajnya, metodenya wasapun di tengah. Yaitu antara pihak-pihak yang mereka mu'abtilah, menolak, dan al-musyabbiha. Pihak-pihak yang menyerupakan. Di sana ada kaum yang kelewat batas. Allah itu tidak disifati apapun. Kenapa? Karena kalau sampai kita menetapkan sebuah sifat berarti kita jatuh dalam hal menyerupakan. Akhirnya apa? ditolak semua sifat Allah Azza wa Jalla. Allah itu tidak disifati. Sisi yang lain mereka musyabbihah, menyerupakan Allah. Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah persis kayak tangan makhluk. Wajah Allah juga wajah makhluk. Nafsu juga begitu, an-nafs kanafsil makhluq, begitu. Nah, Ahlussunnah di tengah-tengah Ahlu sunnah di tengah-tengah Bahkan Bukan hanya dalam bab ini Bukan hanya dalam bab Menyikapi Pihak-pihak yang mereka Menafsirkan tentang sifat Allah Ada yang berlebihan Ada yang mereka menggampangkan Tetapi juga dalam al-firak Berbagai macam Aliran-aliran yang tersebar Semenjak Adanya generasi yaitu wafatnya para sahabat bermunculan sekian banyak firaq kelompok-kelompok yang kemudian menyimpang Ahlus sunnah pun juga di tengah Ahlus sunnah juga satu kaum yang mereka wasatun maka Ahlus sunnah dikatakan asbatu min ghairi tasybihin gampang menetapkan sesuatu tanpa harus menyerupakan menetapkan itu sifat bagi Allah karena Allah yang memberitakan dan Allah yang mengetahui tentang dirinya tanpa harus menyerupakan watanazzahu min ghairi ta'filin ahlu sunnah juga mensucikan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi dengan dorongan mensucikan itu tidak perlu menolak kan demikian tidak perlu kita mengatakan Allah itu maha suci. Tidak perlu kemudian kalau begitu, ya kita tolak semua. Karena kalau sampai ada satu sifat saja yang ditetapkan, berarti menyerupakan. Nah ini alusuna satu kaum yang mereka mensucikan tanpa harus menolak. Alusuna ialah menetapkan tanpa harus menyerupakan. Fahamu difahami ini. Alusuna asbatu menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Min gairi tashbihin tanpa harus menyerupakan. Karena orang mengatakan, ya teorinya namanya sesuatu yang ada ditetapkan ada pasti ada keserupaan. Tidak harus kan demikian? Setiap sesuatu yang ditetapkan adanya pasti ada unsur keserupaan. Taib orang kadang mengatakan, ya penetapan ada. Gelas dikatakan ada, meja dikatakan ada, meja dikatakan ada, kan sudah ada kesamaan dari sisi penamaan ada kan begitu ya, penamaan ada. Tetapi Barokahul Fikum, apakah hakikat gelas yang dikatakan ada, meja yang dikatakan ada sama? Orang mungkin bingung gelas sama dengan meja kan begitu ya? Kaki saja, kaki meja, manusia juga punya kaki sama-sama penetapan kaki. Tapi apakah kemudian pada hakikatul amr seorang melazimkan keberadaan kaki meja sama dengan kaki manusia? Naam, ini yang perlu bahwa al-sunnah itu menetapkan tanpa harus menyerupakan. Ini penting. Yang kedua, bahwa mereka itu tanazzahu, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha suci tetapi mensucikan Allah itu kan tidak harus dengan cara apa? menolak sebagaimana orang-orang muatila ahlu ta'til ta ya kita gak mungkin mengatakan Allah itu ada karena kalau sampai kita katakan Allah ada berarti serupa dengan yang ada tidak mungkin kita mengatakan Allah itu punya tangan karena kalau kita katakan Allah punya tangan sama dengan tangan makhluk tidak mungkin kita katakan Allah punya pendengaran akan sama dengan pendengaran makhluk tidak harus demikian di akhirnya kita sucikan. Mereka juga bergaya ingin mensucikan Allah. Tetapi jatuh kelewat batas. Ya. Kelewat batas. Berpura-pura mensucikan. Tapi jatuh kepada apa? Ta'atim. Jatuh kepada ta'atim. Nah. Alusunna walhamdulillah. Diajarkan. Menetapkan sesuatu tanpa menyerupakan. Mensucikan tanpa harus apa? Tanpa harus menolak hal itu sebagaimana yang dinukil ataupun dikatakan oleh Syekh Abdul Bukhari dalam uh, syarahnya beliau terhadap kitab Syarh Sunnah Imam Al-Humaydi rahimahullah qala wa kama qala ba'dhu ida aratta anta firra min at-ta'til fa'athbit kata sebagian ulil ilm kalau kamu menghendaki untuk melepaskan diri, membebaskan diri dari ta'atil, kalau kamu khawatir, kalau sampai nanti sifat menta'atil, anda jatuh dalam hal menta'atil sifat Allah, menolak sifat Allah, nah supaya bisa terlepas dari belenggu itu, maka tetapkanlah sifat itu. Tetapkanlah sifat itu. Wa ida arata antafirra minatashbi fanazih. Kalau ada kekhawatiran, jangan-jangan nanti kalau saya melakukan demikian, berarti menyerupakan Allah. Kalau anda ingin bebas, kalau anda ingin dalam kondisi bebas, naam, dari terkontaminasi dalam hal menyerupakan Allah, fanazih. Maka sucikanlah. Kan demikian siapa yang dalam kondisi ingin bebas dari penyakit menolak sifat, maka apa? tetapkan itu sifat bagi Allah supaya tidak menolak dan barang siapa yang khawatir dan keinginannya ialah untuk mensucikan diri dari perihal menyurupakan Allah fanazih sucikan Allah SWT nah kalau wa ta'tidu ala qismayn Menolak itu terbagi dua. Ta'tilun kulli wa ta'tilun juz'i. Penolakan terhadap sifat Allah. Itu ada yang bentuknya menyeluruh. Ada yang bentuknya sebagian. Ada yang bentuknya sebagian. Wa ta'tilul kulli. Ada pun penolakan kepada seluruh menyeluruh. Ialah Katak tilil jahmia seperti apa yang dilakukan kaum yang mereka cikal bakalnya asalnya dari jahmin sofawat yang kemudian dengan itulah dinamai sebagai jahmia. Siapa mereka? Allah dinanfawu asma al asma Allahi wasifateh. Jahmia satu kaum yang menolak tentang nama dan sifat Allah. Allah itu tidak ditetapkan nama baginya. Allah tidak pula ditetapkan sifat baginya. Ini jahminya. Ditolak. Mereka membuang. Mereka menolak adanya penetapan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu Wataala. Nama dan sifat bagi Allah Bahada taktilun kulli. Dan ini merupakan jenis penolakan kepada nama dan sifat bagi Allah secara total. Womintaktilun kulli ayuban termasuk daripada Penolakan yang sifatnya menyeluruh ialah Ta'tilul Mu'tazilah Gayanya orang Mu'tazilah Apa gayanya Mu'tazilah? Alladina yusbitun al Asmaa. Mereka satu kaum yang menetapkan nama bagi Allah Wa yanfuna sifati Dan mereka menolak tentang sifat Fayakulun Akhirnya mereka mengatakan Sami'un bilassan Allah itu zat yang mendengar tapi tidak punya pendengaran kan lucu ya begitu katanya, dinamai tapi tidak disifati basirun bila basar qadirun bila kudrah alimun bila ilmin ila akhiri Allah itu zat yang dikatakan melihat tetapi tidak punya penglihatan nah Allah itu qadir dinamai qadir zat yang mampu tapi tidak punya kemampuan terus apa ini apa ini? Penamaan kok dikatakan tidak disifati. Alimun bila ilm. Allah itu dia yang mengetahui tapi tidak punya ilmu. Tapi tidak punya ilmu. Ini juga tergolong kepada ta'tilabah kuli. Penolakan yang sifatnya total. Penolakan yang sifatnya total. Kemudian yang kedua taktilun juz'i. Adapun ta'tilun juz'i Ka ta'til asya'irah Ka Orang-orang asya yang mereka itu Terkontaminasi dengan faham Asya'irah, asya'riyah Dan kita Allah musta'an pada umumnya Dari mulai kecil Sekolah-sekolah yang Kita mungkin pernah belajar Walhamdulillah, andai kata seorang mungkin Dari kecilnya belajar duduk di bangku-bangku ataupun di lembaga-lembaga pendidikan yang di situ di bawah naungan salaf nah insyaallah akan terbebaskan tapi kalau sudah eh, kajiannya ataupun duduknya di lembaga-lembaga pendidikan umum bahkan tidak selamat pula di matrosa-matrosa yang di situ mengatasnamakan Islam itu juga mereka dalam kondisi kebanyakan pahamnya ialah asyariyah alladina <Suluh> yusbituna Sabagai sifatin Allahi Jalla wa Azz, wajibun albaqi. Mereka hanya membatasi sifat Allah itu tujuh. Mereka hanya membatasi sifat Allah itu tujuh, dan menolak yang lain. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang ada pada abah naduri mereka. Kalau sifat ini enggak mungkin kita tetapkan. Gayanya ingin mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak jarang di surau-surau di masjid-masjid itu kan sering apa jadi apa istilahnya pujian ya Wujud bakal, kida, mukallaftul ilhawadi itu kan begitu ya dinyanyikan sebelum apa antara agama dengan yang kan begitu jadi mereka katakan itulah yang masuk akal ada pun yang lain tidak ada pun yang lain tidak. Nah. Buat filhakik kok, walaupun pada kenyataannya tentang asyairah ini, ina isbatahum li Meskipun mereka menetapkan tujuh sifat, alatid daruna isbatahum laha yang mereka menyangka dan menetapkan mengaku itu sebagai penetapan sifat, endataamulihiataktilun aywan. Tetapi kalau mau dicermati, itu juga bentuk taktil yang di situ dikatakan penolakan. Kalau mereka dikatakan Anda satu kaum yang menolak sifat kata siapa kan begitu ya? Kata siapa kami ini dituduh menolak sifat bahkan kalian mungkin karena nggak pernah puji-pujian nggak pernah diungkapkan dalam menetapkan sifat kami tetapkan di masjid-masjid kami kami ucapkan kami suarakan ini yang kami tetapkan. Jadi Allah musta'an syubhat seperti itu kadang berlaku apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab orang-orang sekarang kuburiyun itu orang-orang yang mereka mengkultuskan kuburan misalnya kiraatul Quran itu dikatakan paling afdol kalau di kuburan meskipun seorang yang meyakini bahwa membaca Al-Quran di kuburan lebih afdol itu tidak sampai kepada syirukul akbar nah tidak sampai kepada syirukul akbar tetapi yang jadi masalah kalau sampai tingkatan seorang dengan itu langsung kemudian naik ritual kepada berdoa, meyakini bahawa si pemuni kuburan ini tadi adalah ada padanya kemuliaan sebagai apa? penyambung wasilah. Sebagai penyambung wasilah. Nah, apa bedanya dengan kaum musyrikin di zaman dahulu? Kaum musyrikin itu juga tidaklah sama. Mereka kemudian langsung berhala ini diminta-minta. Wahai Allah, wahai Uzza, Tolong datangkan kepada saya roti Tolong datang kepada saya daging Tidak Mereka menjadikan apa? Sebagai perantara Perantara Mintanya kepada siapa? Kepada Allah Tetapi jadi perantara Jadi perantara Nah, nah ketika mereka mengatakan Bahawa kita sekarang ini dituduh Sama dengan orang-orang jahiliyah Yang mereka itu menyembah berhala tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya Lah kita ini sholat Kita ini puasa, kan begitu ya Kita itu membaca Quran, mereka bukan orang yang membaca Quran Kan demikian Barakallahu fikum Ini sesungguhnya sebuah syubhat yang sangat lemah Sebuah syubhat apa yang? Sangat lemah Nah, bukan menjadi tolak ukur Yang namanya orang itu dengan penampilan-penampilan ibadahnya Sholatnya, puasanya dan seterusnya Terus menjamin bahwa dirinya sebagai seorang yang selamat dari terjatuh kepada kesyirikan dari terjatuh pada perkara kesyirikan. Naam. Kemudian kata beliau, Hafizahullahu taala, 'Inda ta'ammul hiya ta'tilun aidzalakin min hadzal wajh yuqal ta'tilun juz'i'. Dari sisi bahwa mereka itu hanya menolak sebagian dari sisi ini Ini dikatakan Asyairah ta'tilnya juz'i Tapi pada hakikatnya juga ta'til Kan begitu ya Menolak sifat Walaupun tidak terang-terangan Dengan bahasa halusnya Kami hanya menetapkan tujuh sifat Halus yang mana Kami tolak sifat ini Kasar itu kan begitu Kami menetapkan tujuh sifat saja Kan begitu Halus kan Dan mungkin orang bisa menerimanya Nah Barakallafikum Sehingga Ahlul bid'ah itu kadang-kadang Menjual kebidahannya itu Juga dengan cara yang halus Iya Cara yang halus Cara yang menarik Cara yang memikat Nah sementara kadang mereka Menjumpai ahlul sunnah ini Kasar semuanya Dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah Dikit-dikit sesat nah, Begitu ya Fah Ayolah ya, kua. Barakahalafikum. Sesungguhnya, apabila kita mau mempelajari tentang tarekatul salaf atau dakwahul salaf orang yang paling lembut dan paling halus alusunah. Nah, dalam hal apa? Dalam hal memberikan dan menyampaikan pengajarannya. Qalafakuluha dzolalun, wakuluhad anhirafun, wakuluhad kurojun anmanhaj nubuwa almagsub. Semua tadi. Kelompok yang mengatakan bahwa taktilnya juz'i atau kulli, itu sebuah kelompok yang dikatakan tetap dalam kondisi tersesat. Jadi dalam hal ini jangan kemudian orang mengatakan, oh yang kami tolak itu hanya satu atau dua. Jangankan satu atau dua ya Ahri. Andi kata separuh saja juga tidak ada. Tidak ada apa? Tidak di situ diberikan sebuah perkara dibolehkannya. Tidak diperbolehkannya seorang untuk menolak walaupun separuh. Jangan sampai seorang berat yang kami tolak itu hanya satu. Kami menetapkan banyak. Adapun yang kami ingkari hanya satu. Semua mereka adalah orang yang menyimpang. Keluar dari man hajnubuwa. Wa mansaru alihi min a'immatil muslimin. Dan itu pun berlaku. Juga menyimpang dari apa yang di situ dijalani oleh para a'immah. Mereka menyimpang dari jalan yang dijalani oleh para a'imah. Kemudian dinukilkan pula. Asal mula bagaimana terjadi kebidahan dalam bab ta'atil. Dalam hal penolakan sifat. Yang mengawali. Yang memprakarsai. Bahwa penolakan kepada nama dan sifat seorang yang bernama Al Ja'du ibn Dirham Al Ja'd ibn Dirham Naam yang di masa khalifah waktu itu sempat diberlakukan dipancung Ja'bin Dirham ini ya. jadi khalifah yang hidup di masa itu di waktu hari raya itu berkhutbah ayuhannas dhu dhu hayyakum wahai kaum musimin wahai orang-orang yang ingin berkorban dengan hewan korbannya sembelilah hewan-hewan kurban kalian wa inni mudohi bil jad. Ja Adapun hari ini sembilan saya Ja'ad bin Dirham. Hari ini sembilan saya Ja'ad bin Dirham. Naam. Jadi barakallahu fikum ayuhal ikhwah. Di masa dahulu, di masa dahulu penguasa tatkala mereka itu dimasuki oleh ee uh, akidah-akidah salaf. Itu walhamdulillah. Mereka berkuasa dan kekuasaannya itu bukan sewenang-wenang nah, Terhadap orang-orang yang mereka mengajarkan kesesatan Juga diberlakukan hukum yang tegas Diberlakukan hukum yang tegas Naam Fa'ana sallallahu Kita memohon kepada Allah Islah kebaikan kepada Wulata umurina kepada penguasa kita wa Wulata umul muslimin demikian pula penguasa Negeri kaum muslimin yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melahirkan seorang yang bisa menggandeng Bermakna memberikan nasihat Kepada para penguasa Untuk Bisa menerapkan apa? Alkitab wa sunnah ala fahmi salah Kan begitu Itu yang kita doakan, itu yang kita harapkan Jangan kemudian Keseharan kita Apalagi mungkin bagi seorang yang Terasa dalam kesehariannya mungkin menggunakan apa kendaraan. Ini kok baru saja dilantik jadi presiden kok bensinnya jadi naik mana janjinya dulu kan begitu ya. Terus muncul celaan. Antum mungkin pernah dapat ya selebaran dari HTI itu. Apa? ee itu. bulletin baru saja dilantik keluar celaan, cacian, makian kepada presiden. Hanya gara-gara masalah BBM. Nah, gara-gara BBM. Barakah Allah fikum. Sesungguhnya yaitu kebaikan penguasa itu menjadi kebaikan bagi uh, masyarakat negeri tersebut dan khusus halusunlah. Nah, nah <tuh> semoga Allah azza wa wajal menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan dan kejelekan. Jangan sampai kemudian. Uh, Negara-negara yang mungkin sekarang menjadi percontohan keburukan Bagaimana kisah Aljazair, jazair Nah e, Yang dulu pernah di situ Komunitas Salafiyun dalam jumlah yang besar Akhirnya dalam kondisi Tidak bisa berbuat apa-apa Seperti Malaysia sendiri pun Ikhwan mau membuat masjid sendiri Kemudian mau melaksanakan kajian seperti ini Tidak bisa ya Tidak bisa Apalagi Singapura Nah Singapura itu sebagian orang tua yang ingin memondokkan anaknya atau andai kata kita berinisiatif sudahlah karena sekolah mungkin kadang pengajaran bikin pengajarannya demikian <tuh> sehingga saya ajari sendiri tidak di Singapura kalau sampai sudah ada anak usia sekolah orang tuanya tidak menyekolahkan anak orang tuanya di penjara iya antum pernah diberlakukan di sini monggo terserah mau disekolah karena apa enggak ya yang penting kumpul gak kumpul makan kan gitu ya nah jadi barakallah fikum e, kepada wulatul umur walaupun terkadang di sana terjadi berbagai macam pelanggaran ya kita banyak-banyak berdoa ah. Allahumma aslih wulatana wa wulata umurina yaitu diberikan kebaikan kepada dan diperbaiki kepada urusan yang ada pada pemerintahan kita nah barakallah fikum kita kembali bahwa Ja'ad bin Dirham Itulah yang memberakar saya tentang bid'ah atau tadin. Fayahmilu wizraha wa wizra tabi'ahu ila Dan seorang itu kalau mengajarkan kejelekan maka imbas dosa kejelekan orang yang mengikuti terus itu nanti akan dibebankan kepada orang yang pertama kali mengajarkannya. Wal a'udzubillah. Wal a'udzubillah maqahati hati. Naam gambarannya ayol ehoa bahwa kita mengajak seseorang membimbing seseorang ya kasarannya ya kalau kelasnya kita itu jadi ustaz itu ternyata gak mudah ya kan gitu ya, ngajak orang tiba-tiba salah dan gak mau tarojok lagi gak mau tarojok. ittaqallah hati-hati jangan sampai nanti orang-orang yang terus mewarisi kesalahan kita di hari kiamat Ternyata itu dipikulkan kepada kita semua Dipikulkan kepada kita semua Nah Jadi kesimpulannya gak usah belajar ini Gitu ya huh? <immigratika> Ya tidak Bukan begitu Nah tetap belajar Tetap belajar Tidaklah setiap manusia itu Kecuali celah-celah untuk salah itu mungkin Kullu bani adam Khattah dan Adam itu mawanna tempatnya untuk jatuh pada kesalahan tetapi rasul mengatakan wa kharul khata'ina tawabun sebaik orang yang salah itu jika mendapatkan perkara itu betul-betul dia sadari sebuah kesalahan atau diingatkan maka dia bertobat kepada Allah subhanahu wa taala nah Artinya jangan sampai nanti kapasitas ustad itu hanya sekedar ya saya belajarnya seadanya lah nanti kalau ditanya Allah alam. Nah, semua nanya gini-gini Allah alam. Allah alam kan jawaban separuh ini maksudnya sudah dapat separuhnya. Separuh yang lain atau mencari sendirilah di mana nggak tahu ya bukan begitu. Tetap seorang harus beristighath. Imam Muslim rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah beliau seorang muhadis, beliau seorang muhadis. Beliau puji Imam Bukhari, laulal Bukhari la maraham muslimun. Kalau seandainya Allah Azza wa tidak menghidupkan, melahirkan Bukhari di muka bumi, mungkin Imam Muslim juga tidak menjadi orang terpandang sebagai muhaddits. Begitu. Beliau faham tentang kapasitas keilmuannya dan diakui. Suatu ketika ditanya sebuah hadis dalam kondisi luput Kaget kan begitu ya, sebuah hantaman. Saya ini diakui sebagai muhadis ditanya tentang sebuah hadis. Kok luput? Kalau kita gimana? Nah, bubar, bubar. Besok nggak aja lagi. Tidak. Mencari kan begitu ya? Mencari. Beliau mencari. Pokoknya harus ketemu. Pokoknya harus ketemu. Ketika membahas, dicari, dicari, dicari. Ada dari. Eh, Sejawat beliau atau murid beliau itu menghadiahkan satu keranjang buah berupa buah kurma. Sambil bahas keasyikan makan apa? Kurma. Ngam? Karena sampai tidak sadar kebanyakan akhirnya meninggal. Walaupun ketemu hadisnya ya, walaupun ketemu hadisnya. Kalau kita ya misalnya belajar di sini ada cemilan gitu. Cemilannya habis enggak selesai belajarnya. Nah, Belajarin apa tadi? Teriak lagi mana? Cemilannya yang lain. begitu ya. Enggak. Ini berakhir. Dikatakan alhamdulillah rahimah Allah bahwa posisinya karena tadi kebanyakan. Kebanyakan kurma yang dimakan tanpa sadar keasyikan membahas, ketemu hadisnya, ketemu pembahasannya, tapi meninggal karena sebab itu. Meninggal karena sebab itu. Naan. Kemudian summa talakah anhu al Jaham bin Sofwan dan diambillah oleh Jaham bin Sofwan dari Ja'ad bin Hamdadi yang mewarisi ialah Jaham bin Sofwan wa ilaihi tunsub al Jahmiyatu baru menjadi tersohorlah istilah Jahmiyah itu dinisbahkan kepada Jaham bin Sofwan. Bukan kepada Ja'ad bin Nirham. Bukan Ja'adiyah. Tetapi kepada Jahmiyyah. Kepada Jahmiyyah. Wahadal jahmu yaz'um anna al-iman. Bahkan dalam hal membahas iman. Jaham bin Sofan. Itu mengatakan. Huwal ma'rifatu faqad. Iman itu hanya sekedar mengenal saja. Iman itu hanya sekedar mengenal saja. Wal-kufru huwal jahlubih. Orang yang tidak kenal iman dikatakan dia kafir orang yang hanya mengenal iman sudah dikatakan beriman. Wa yazum anal jannata wan nar tabidan wa Dan mereka mengatakan bahwa jannah dan nar itu musnah. Jannah wan nar itu keduanya musnah. Dan dalam hal ini ialah penolakan kepada nama dan sifat bagi Allah, nama dan sifat bagi Allah. Kemudian ridini urutan bahwa aljaad yaitu jaad bin dirham akhadha -ja ja min aban bin sam'an aljaad jaad bin dirham ini mengambil ilmu dari seorang yang bernama aban ibn sam'an adapun aban bin sam'an akhadha min talut adapun aban bin sam'an itu mengambil dari seorang yang bernama talut Tolud ini Ibn Uhti Labid Ibn Asam. Tolud ini anak seorang wanita yang dia itu saudaranya Labid Ibn Asam. Berarti keponakannya Labid. Anak daripada saudara perempuannya. Siapa Labid Ibn Asam? Ialah al-Yahudi. Al-ladih saharan Nabi Rasulullah SAW Labid bin Asam ialah Seorang Yahudi yang pernah Mengirimkan sihir Kepada Rasul Rasulullah SAW Al-ladih sahara Rasulullah SAW Wa talud Adapun talut ini Akhada min khalid Atau min khalid Labid bin Asam Adapun talut Yang dia itu anak Daripada saudara perempuannya Labid dari mana dia mengambil ilmu tadi dari pamannya yaitu Labid Ibn Al-A'sam Labid Ibn Al-A'sam ini dikatakan sulalatun hadihil bid'ah mata rantai kepitahan itu dari Labid Ibn Al-A'sam yang pernah menyihir Nabi yang pernah menyihir Nabi, diturunkan kepada Tolu, anak daripada saudara perempuannya keponakannya, naam Paulo diajarkan kepada Aban bin Sam'an Aban bin Sam'an diturunkan kepada Jaad bin Tirham Ja'at kepada Jaham bin Sofwa Nah Wal'ayyadu billah Kalau kemudian Seorang itu dikenal Anda terkenal dalam apa? Dalam hal kesesatan Kan repot ya? Anda itu mendapatkan pujian Dalam hal apa? Dalam hal mengajarkan kesesatan Nah Fah Barakallahuikum Barakallahu ini yang hendaknya bagi kita untuk berhati-hati bahwa seorang itu tidaklah kemudian memastikan dirinya terjamin walaupun dia seorang yang punya kefasihan walaupun dia seorang yang punya kemampuan kecerdasan tetapi eh, keselamatan dan keterjagaan seorang Al Seorang dijaga di atas kebenaran dan dari penyimpangan itu minallah. Dari Allah semata. Kemudian kita lanjutkan. Qala wa qawlu ta'ala hal <tell> yang dhuruna illa an ya'tiyahumullah. Hal yang dhuruna illa an ya'tiyahumullah. Tidaklah yang mereka nanti-nantikan kecuali ayyatiahumullah kedatangan Allah, datang, ya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Datangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Qala asy berkata si Muhammad bin Shalih as-sifatur rabi al-maji. Sifat yang berikutnya ialah al-maji. Datang Maji'ullah lil fadli baina ibadihi yaumil qiyamah. Atau lil fasli. Maji'ullah lil fasli baina ibadihi yaumil qiyamah ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. Allah akan datang pada hari kiamat dalam rangka untuk menetapkan putusan. kita mendengar hadis yang cukup panjang itu hadis syafaat. Ah. Yang dikenal dengan syafaatul ulma bahawa manusia berbondong-bondong dari mulai Nabi Adam sampai akhir umat Muhammad SAW mereka berbondong-bondong menuju Adam minta syafaat untuk disegerakannya putusan tetapi Adam menolak datanglah kepada Nuh Nuh menolak, datang kepada Ibrahim Ibrahim menolak, datang kepada Musa Musa menolak, datang kepada Isa Isa pun menolak, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW yang dikatakan Sayyid Waladi Adam Sayyid Wali Adam meminta kepada Allah untuk segera diputuskan dan datanglah Allah Subhanahu Wataala dan datanglah Allah Subhanahu Wataala untuk memutuskan perkara manusia sifat ini sifat yang sabit bagi Allah baik dari kitab Sunnah maupun Ijma. Qala Taala wajah Arab buka dan telah datang Robnu. Hal yang duruna ilah ayatiahumullah tidaklah yang mereka nanti nantikan kecuali kedatangan Allah datangnya Allah. Walaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta ida'lam ybqa illa menyabudul Allah atahumullah atahum Rabbul Alamin sampai ketika tidaklah tersisa kecuali orang-orang yang beribadah kepada Allah maka Allah Rabbul Alamin datang kepada mereka yaitu pada hadis yang cukup panjang wa ajma as-salafu ala subut al ta'ala para ulama salaf sepakat menetapkan sifat datang Allah itu datang fayaajibu itsbathuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqifin wala tamtsil <tah> yang semacam ini tidak perlu seorang harus mentahrif min ghairi tahrif tidak harus dengan adanya unsur tahrif memalingkan makna demikian pula wala ta'til tanpa menolaknya wala taqif tanpa menanyakan bagaimananya nya wala tamtsil dan tanpa menyerupakan wa wamaji'un haqiqiyyun yaliku ta'ala Sifat maji datangnya Allah itu sifat yang hakiki. Yang sesuai bagi Allah. Yang sesuai bagi Allah. Wakat fassar hu'alu ta'dil. Adapun orang-orang yang mereka menolak sifat Allah. Khawatir kalau ditetapkan maji. Itu jatuh kepada penyerupaan. Berarti ini tidak ada tanzi bagi Allah. Mereka tafsirkan. Maji'uhu ay maji bimaji amrihi. Wajah Arab buka eja a Datanglah perkara Allah. Mereka mengatakan bahawa yang datang ialah perkara Allah. Wanarudu alihim bimasa bak filqa idah terawiea dan kita tolak ataupun dibantah dengan kaidah yang sempat uh, kita bacakan pada sebelumnya bahawa ini menyelisih apa? Ya Menyidisi tarekotus salaf. Demikian pula tidak sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Naam. Wa qala ta'ala radiyallahu anhum wa radu an. Kemudian firman Allah, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Sifat apa ini? Sifat ar-ridha. Asyarah, asifatul sifat yang kelima, ar-ridha. Kata Rahimahullah, Rasulullah SAW. Rida merupakan salah satu sifat dari sifat Allah yang tetap baginya. Berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan kesepakatan ulama Salaf. Kalaulah Taala radhiyallahu anhum merobohkan Allah rida kepada mereka, mereka pun rida kepada Allah. Wakala Nabi SAW dan sabda Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Inna Allah la yarba' anil Adi. Sungguh Allah itu sungguh riba. Sungguh Inna Allah la yarba' dalam uh, konteks Arabiahnya Inna Allah sesungguhnya Allah la yarba' dalam disini sebagai dalam apa? Lam tukid, menguatkan sungguh dan sungguh, sungguh dan sungguh Allah ridha kepada seorang hamba. Ayat kul akleta, fayhamidahu alaiha. Allah itu ridha kepada hambanya. Apabila ada seorang hamba makan satu kali suap, satu kali suap, kemudian satu suapan itu dia memuji Allah atas kenikmatan tadi alhamdulillah maka Allah ridho dengan hamba tadi demikian pula aw yasraba as-sharbata fayahmiduhu 'alayha atau minum satu tegukan kemudian dia pun memujinya atas nikmat tadi dia pun memujinya atas nikmat tadi وأجمع السلف على إثبات الرضى لله تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تقيف ولا تمثيل. sehingga dalam hal ini wajib bahwa atau terjadi kesepakatan ulama salaf dalam menetapkan sifat rido bagi Allah wajib untuk menetapkan sifat itu bagi Allah tanpa harus memalingkan makna kepada makna yang lain demikian pula tanpa menolak tanpa kemudian menanyakan bagaimananya dan tanpa menyerupakan. Wahwuribah hakikiyyun yaliqubillai taala dan itu riba yang hakiki. Wakatfasyarahu al-taqdil. Adapun orang-orang yang menolak itu bukan sifat yang sesungguhnya. Mereka takwilkan, tafsirkan dengan aswab di tahrif. Di tahrif. Tahrif itu ada tahrifun lahwiyun dan ada tahrifun maknawiyun tahriq itu maknanya memalingkan. Nah, kadang pemalingannya itu lafadznya juga dibuat kepada lafadz yang berbeda. Seperti hiqqaqun diganti dengan apa? hintah. Itu namanya apa? tahrif al-lafzi. Tahrif al-lafzi. Adapun tahrif maknawi lafadnya dibiarkan begitu tapi maknanya dibuat kepada makna yang lain, itu namanya ambas, tahrif, maknawi dan al-sunnah tidak mengerjakan dua-duanya al-sunnah tidak mengerjakan dua-duanya ahlu ta'til ta mereka mengatakan bahwa makna <tutup> al-rida ialah as-sawab makna rida ialah as-sawab seperti kalangan as seperti kalangan as mereka mengatakan rida ini maknanya sawab Al-Ridham al-Nasawab. Wa narutu alihim bima sabab fil qaidatirrabi'ah. Kembali untuk menolak semacam ini. Kembali kepada kaidah sebelumnya. Wa qawlu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunah. Surat yang tersebut dalam ayat-ayat yang tersebut dalam surat Al-Ma'idah. Ayat yang ke-54. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Allah mencintai mereka. Mereka pun mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam syarahnya berkata Rahimahullah asifatu sadisa sifat yang keenam almahabbah. Qal wal mahabbatu min sifatillahi isabita tahu bil kitab wa sunnati wa ijma'is salaf. Sifat mahabbah, sebuah sifat yang di situ merupakan sifat Allah yang tetap baginya. Ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan kesepakatan para ulama salaf. Kesepakatan para ulama salaf. Allah Taala, Allah Azza wa Jalla berfirman wasawfa yati Allah bi qaumin yuhibbuhum akan Allah ganti dengan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Demikian pula waqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam sahih Bukhari demikian pula Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Yom Khaybar, pada Perang Khaybar, Perang Khaybar sebab perangan yang waktu itu di malam harinya Nabi saw. Perwasiatlah tiada rayatagadan akan aku berikan pada esok hari bendera perang rajulan yuhibullah wa rasule wa yuhibbuhullahu warasuluh kata Nabi SAW ini bendera perang khaibar ini akan aku serahkan kepada seorang yang dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Allah pun cinta kepada dia dan Rasulnya demikian pula bendera ini akan aku serahkan kata Rasulullah SAW kepada seorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Allah Rasulnya cinta kepada dia Allah dan Rasulnya kepada atau Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Fakal dan nasiulaih maka dalam kondisi manusia berbincang-bincang malam harinya terjadi pembahasan siapa siapa mungkin saya mungkin saya mungkin saya begitu kan demikian. Di pagi harinya Nabi saw bertanya Aina Ali di mana Ali kalau huwastake Aina kata sebagian sahabat dia mengeluhkan matanya sakit yang dikatakan romat mata sakit apa ya? apa bahasa standarnya? Mata belen itu ya. <guluh> Hah? Kita jadi iritasi Abang gitu ya. Kemudian dibawalah Ali tadi di hadapan Nabi sallam fabaqa ala ainih, kemudian beliau kan sebuah ludah yang lembut dikatakan. Jadi bukan gumpal-gumpal -gumpal. seperti kadang orang apa? orang-orang pintar itu kalau ngobati la ilaha illallah sering Lalu sempat jumpa itu, na allah gelas begini ya, mau obati orang itu, itu penuh dengan dahaknya itu. <laughs> ini bodohnya juga orang yang diobati juga mau minum, inilah hendaklah. Nih, menunjukkan bahwa campi-campinya semakin manjur, semakin besar dahaknya tadi, semakin mantap, kokok-kok keluar, Gelondongan gitu, ya kayak kuning telur kan begitu, ya. ah ini manjur ini. Insyaallah jinnya yang besar-besaran ini akan keluar. Nah, justru bertambah jinnya. Nah, la ilaha illallah. Jadi dikatakan beliau meludahkan di sini ialah seperti apa percikan begitu. Nah, fa basoqalainya, kaalam yakun wajah. Tiba-tiba posisinya dalam kondisi langsung sembuh dan tidak merasakan sakit apapun. Nah, ini termasuk barokah. Barokatul Nabi Sosalam, karena dalam mengyakini adanya barokah pada Nabi itu boleh pada jasadnya, keringatnya pun boleh. Itu kalau keringat Nabi, mohon maaf, jangan keringatnya Pak Kiai yang gitu ya. Pak Kiyai, saat pinter-pinternya jangan sekali-kali berbarokah dengan keringatnya. Talib. Kemudian Nabi pun menyerahkannya kepada Ali bin Abi Talib. Kepada Ali bin Abi Thalib dan termasuk peperangan yang cukup sengit perang Khaybar, benteng yang luar biasa kan begitu ya. Untuk membaca ceritanya dalam perang Khaybar susah menembusnya. Nah, waajma as-salaf ala subuhil ma'habbiillah dan para ulama salaf sepakat tentang ditetapkannya sifat ma'habba bagi Allah. Yuhibbu wa wajuhab. Allah itu mencintai dan dicintai. Fayajib isbatu zalik haqiqatan min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Maka wajib menetapkan bagi Allah sifatun haqiqiyah tanpa harus menolak memaknakan mana yang lain, tanpa harus menolak, tanpa harus menanyakan bagaimananya dan tanpa menyerupakan wahya mahabbatun haqiqiyyatun taliqu billah taala. Dan itu sebuah mahabbah, penatapan sifat cinta bagi Allah yang hakiki. Waktu fassarah al taqtil bissawab. Dan orang-orang yang menolak tentang sifat Allah mereka menyatakan itu maknanya sawab. Allah akan memberi balasan. Bukan Allah mencintai. Bukan Allah mencintai. Asy'irah. Mereka mengatakan tidak boleh kita katakan Allah itu mencintai. Kenapa? Al mahabbatu al ma'ilun yang namanya mahabbah sifat kecondongan yang ada pada jiwa ya mahabbah cinta itu kan bentuk kecondongan bentuk kecondongan kenapa kita mencinta seseorang karena ada kecondongan kita kepadanya kandeng men kenapa kita mencintai barang misalnya ada jejer di sini gula macam mungkin dengan warna bentuk yang sama saya yakin seorang dalam kondisi pasti ada kecondongan pada salah satu darinya kan begitu iya itu nama apa namanya kan cintai ya lah kalau cinta itu dikatakan mailun nafs sementara Allah dikatakan isbatun nafs kalau itu kecondongan berarti apa Allah tidak adil dia kan begitu Namanya orang condong berarti Allah tidak adil. Lah kalau sudah dia Allah tidak adil, berarti itu sifat apa? Sifat celaan. Mereka ingin membersihkan. Akhirnya apa? Sifat mahabbah ditolak. Sifat mahabbah ditolak dan ditafsirkan dengan makna as -tawab. Ditafsirkan dengan makna bahwa Allah itu membalas kebaikan. Akan Allah berikan kebaikan. Jadi kalau para sahabat wayuhibuna, gimana? Wayuhibuna, naam. Ya Jadi kalau manusia mungkin kata mencintai Allah, tapi kalau Allah dikatakan tidak boleh ditetapkan baginya sifat mahabbah Naam. Taj. Alhamdulillah mungkin menunggu waktu zuhur kalau ada yang <tuh>, Di sini ada pertanyaan bagaimana membantah ucapan Dr. Ah, Said Agil Siraj Yang mengatakan Akidah wahadatul wujud Akidah wahadatul wujud <tuh> Bermula dari filsafatnya Bermula dari apa? Filsafatnya Filsafat yang terjadi ialah Memahami bahasa Kan begitu ya? Filsafat itu kadang muncul karena memahami sebuah bahasa. Nah. Kata dia bahwa hakikat pemakaian dhamair, hakikat dhamair yaitu huwa, anta, kemudian ana itu Allah. Hakikatnya adalah Allah. Jadi begitu, seolah-olah dikirim kepada sebuah pemahaman yang eh, di mata manusia, di mata pemahaman orang itu tidak salah. Contohnya, orang yang mengatakan eh, siapa dia, dia hula. <tuh> Anggaplah dia tadi dipakai oleh Ahmad. Siapa yang datang itu? Hua Ahmad. Hua dia Ahmad. Kapan dipakai oleh dia? Kapan Hua itu dipakai oleh Ahmad? Kalau Ahmad masih hidup kan begitu ya? Ya tidak? Lalu kalau Ahmadnya sudah meninggal. Siapa yang pakai? Ya ganti orang lain kan begitu ya? Ganti lagi. Kalau semua sudah meninggal. Siapa yang pakai Hua tadi? Siapa? Hanya Allah katanya. Hanya Allah. Dengan mengatakan... La ilaha illa huwa Tidak ada ilah kecuali Dia. Tidak ada ilah kecuali Dia. Lagi, domirana. Misalnya ini HP punya siapa? Ya? Punya saya. Punya saya. Nah, kapan saya mengatakan bahawa HP ini punya saya? Kan begitu ya? ya kalau saya sudah meninggal, sudah tidak ada, ada lagi. Pengantaan anak. Semua orang kalau sudah meninggal Tidak ada satupun yang layak mengatakan saya Kan begitu Dengan begitu Jangan katanya bang, Jangan keras-keras Kalau ditanya ini mobilnya siapa ini Pakirnya kok ngawur Ini mobil saya Jangan keras-keras Karena bisa saja nanti barang sekejap Anda sudah tidak bisa ngomong saya lagi Katanya Ya Sekejap lagi Anda tidak bisa ngomong saya lagi Karena saya, hakikatnya itu hanya Allah Hakikatnya hanya Allah Luar biasa, nanti repot pak polisi Lagi dalam kondisi ngetes Ini kendaraan siapa ini? Punya saya pak, mana buktinya? Mana buktinya? Ini surat-suratnya Nah kalau polisinya, weh datu wujud Ini kan milik Allah, berarti boleh saya ambil Kan begitu ya? Hmm. Iya Allah musta'an. Demikian katanya, ghamir anta anta. Kamu, kamu, kamu katanya. Adapun kembali kepada ghamir ana tadi, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah kecuali saya. Tidak ada ilah, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali Anda. Nah, di sini kata mereka ataupun kata saya tadi, aku syarat mengatakan bahwa Syekh Jinna tidak salah ketika mengatakan anallah Allah ana saya Allah Allah saya karena dia sedang apa mentakbirkan hakikat terhadap apa ana yaitu wahdatul wujud itu wahdatul wujud na'am kalau seorang sudah mengatakan Allah saya saya Allah Allah saya saya Allah penyatuan zatullah terhadap makhluk dan itulah yang dikatakan oleh para ulama wahdatul Wujud. barakallahu fikum sehingga ayul ikhwa sesungguhnya mereka hanyalah bermain dalam hal berfilsafat dalam hal berfilsafat dan sekian banyak filsafat tidak berujung kecuali kepada kebingungan kepada apa kebingungan na'am barakallahu fikum insyaallah nuwasil ba'da salat zuhur biidznillah azza wajalla kita sambung dan kita lanjutkan insyaallah ba'da salat zuhur Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan sebelumnya tadi memberi manfaat jazakumullahu khair tafaddalu hafizukumullah